محمد خاص ته بچا پره هم الله علم للاختصاصه علم نه چا په راز اختصاص اختصاص سکمه اختصاصي ملکي په اختصاصه کرا اختصاص تر وختي ملته وجه نه وي المال لزيد دمول په زيد پره خاز خا... دمو په زيت پر خاصه مقصد دا چې د زيت څه ده ها ملک ده یې الجلل للفرسه دا زین د چا پر خاصه ده دا اختصاصي ملک نه ده دا اختصاصي اختصاص مستحق کې څه دا د چا حق ده د بابا زین په چا کې شه نو بهر حال الحمدلله حمد ثابتای خاصته په لاره نو الله حمد مستحق حدا یې اس که تاسو څه کاه استهقانی محمد بالا پرسر یا خاص الحمدلله پدا مخک کابینر شېو دی چې د الف دا شې د خداي په څارې دی چې الف لام په لوغت سره ترسته څدا به مرته او په استلاخ شي او فلم خرفی بیاد با کسما دی زائد غیر زائد نرکا زائد پسی کسما دی سالویر کسما دی جنسی استعراکی آده خرجی آده جنسی اغال افلام دی چیح صرف محیت تا پشی شرائی دی افراد لخاز کولن و بازن پشی نیوی سمجھ گی دکا ار رجلو خیر من المرع صری تے بہتر دای جن سے راځي صری تے دتا ماهیت ته اشارات افرااد ته نو اشارات سمجھ گئے مدا جزيه ته اشارات او والي سره کې لګای ان الانسان انسان کو نقصان شې دي الا الذين امنوا به ادي فرعون الرسول معود رسول نو مراد چې ګټه انسان او آج زهنی این یا خاف این یا اکولا حوز زهنی اسم عیل وطا خونه دا شا بلی پا زهن دیا کبالی سلام جدائی جی سکیم لیوی مراد دی خواد دائی پیشه کنا پا خارشه وجود نیلا جای پنلی ونو چی کمبارو خوڑلائی برحال الحمد شکیم علی نو زاید خونه دی اسمی خونه دی ویلی اسمی نید اسمی خونه دی زائد دی کا غیر د دې معنی څه کا چې امام د مالګه زائد وینل دی ته وښایا ماړه مې ته نه کړی مړه ته راغور سی سرنګ ورته مبتدأ نقصان انرژي غیر زائد ته چتا سكيد کې يدي په سر کو سره به غريما شته انشاء الله دا هم نقصان د هم تداور کې شم مخصص وايي د هر نقصان کې دا زائد نه دي شاغله فقره د شي د جنسي دي استهراقي دي عادي خرجي وچدا جنسي هک ديشي استهراقي کې ديشي عادي تو زه نه يې شي نه کوي دا درې قسم دي جی سی کې چې جنسی شی به او ماهیت ته حمت عايشه راشي حمت نفس حمت صدا د پچا پر او جی سی سره کې ټول افراد د حمد چې څمره حمد دی نه چې کړي کو دا ټول صفات د پچا پر خاص با الله هوګیا یا الف لام عاد خریجی کا موعود حمد ورنه مراد ده خاص اه حمد صدا کېم حمد شعر اعلی د خپل ځن پخپلا همت کړی چې په حدیث ذکر ولای دی پیغمبر اسلامي اله او خصي ثناءن عليك ام تکما ثنئتا على ان یا الله زه ته هغه صفاتې نه نشکړلای چې ان کې صفاتې نه ته خپل ځن په خپل اصل دي کړی هغه همته بشڅکا ما ماوت واکړې شي حدیث دې کې الحمد لله جملا دو كزياء دو جملا و كزياء دخلت بشأن كزياء بمتلك شرط جملا وقتك خبرية كزياء لفظا خبرية دو, دو معنى نشاء او كزياء تصويري جيب أكبر دو جد موضو سرى كزياء سي كسمه دو سالوير سي كسمه دو محمل محمل مهملة طبعية شخصية مخصر دو كانت بسم الله صلى الله عليه وسلم ندعوش لهم جنسيش مهيئة حمت إشارش لكن ما قد يرسي قد يرسي طبعيات طبعيات لكالإنسان حيوان الإنسان نا الإنسان نوع الإنسان نوع انسان نوع عارف اندازه نوعیت حکم په انسان چا لګېدلای نه په افراد د حکم نه د افراد خو عزت او یده نوع نه دي اخص اشخاص ویني حکم په چا لګېدلای په ماهیت ته انسان ته حیوان نه ټیک د ماهیت ته دانو عارف مطلب څه کړه نو د دولته په ماهیت لفظه خامد ثابت تشرح نو ماهیت خو دغه د شخصیا جو کتبیا جو تبیاس او کال فلم سياراکي په ټول افراط ته شره نو په افراط حکم دی په افراط د حکم د کولو نه د بازن وګر په سيده مخصره وګر یا کلیادو یا جوزیادو نو کال فلم سياراکي شي په ټول افراط نو کلیار شو مخصره کلیادو او که په خاص فرض ورنه وخو نو په موعين چې ذکر موضوع شو شخص جزيفي که قضيه څه ګرځي شخصي د دې نه طبیعه کې د شي مخسورا کلیه کې د شخصي کې شي دا سمرا کې در کړو دی او په دېسته کنه درخونداره دلی وی نیک زادہ نیک زادہ نیک دراز خوښه نیک دراز ده نیک کوم راځه د واخص شاه زله حل کې اي چې د افلام دوت تا جنسي ګرځاول او د لفلام استغراکی کرده و دا دی اهل سلط و جماعت او د لفلام استغراکی دی موتازلات سنگا نسئی که ویلی نسئی که ویچا لفلام چه استغراکی خود دی تول خمد چا تصابید تول افراد دی خمد چا تصابید اللہ او سراد جده سنگا سرانگی زا نمسلا زد عبدالله سپات کو. چته عبد الله سره د علی خدمت د د ایسودون علی خدمت د د ایسودون دا کو د خپل د اختیاری د غیر اختیاری د خپل اختیار کو مجبور ده خپل yeah, yeah. اختیاری او معتزله د عامه ځب چي باندګون د افعال اختیاریات خپل خالق دي د افعال اختیاری باندګون دي د خالق دي نو چې خالق دې د خپل شول نو دا دې د خپل صفات شذتي وست د عبد الله صفات کله دا حمد خپلات انده ثابت دا د دې صفات ځکه چې دا فیل خدای الله نه د دا خالق لہذا کالفلام استعاره کې شی یو ټوله افراد حمد په لابلو ټوله فرد خاص نه دي نو سارې کې نه دي چې دې ادا پښې څنګه اوتورته دا چې چا د خبره کړیو د غلطه غلط سندو کومه تا زرا ده دلیل یی غلطی وی 10 الافلام جی سید نه شي صحیح الافلام جی سید په داس طریقا خودت آسان شي صحیح نشي دي په مزال ویلی سوچ کې ودا ترکيتا الافلام جی سید ځکه نش شي چې پښه خو ماهیت خاص شو په چاپره په لا پر ماهیت خامط په چاپره خاص او ماهیت با غیر به افراد نه نه ماهیت جي موجوده په شي ماهیت قوم هر کل شیئه اولی پسمن د چاشو جزئی شی دا جزئیات جزیسی دای افرادی جزویه تا کول وی او کوله تسوی جزوی کول جزوی او جزئیه وی او, وی. او کولی کولی وی, ای وی ای تا شوی جزئی ته جزوی وی ای شوی د جزئی د پورا جزوی او جزوی تسوی کول وی پتہ بیرسه کان لدیو جنا ماهیت خو باهر افراد نه آ او دیره مهیت په چاپ ته یې فلمی جې سيتي معتزلات میږي تو سره فلمی جې زیبې دسته نو مهیت په جې محمد مختص کو په چاپره میږي بیا اختصاص نور دا فرچه دا د عبد الله صفات مو وکړه دا حمد دا یوجو زیری حمد مطلق حمد یوجو زیری کانه راځي ځکه حمد یې شو ته حمد بلی دا مهیت موجود او دا فرق پر پالاش موالات پر نه دا د چا او دا دبره په چې دا مهیت رغه <تصفح> <تصفح> <تصفح> نو مت لك پر بیا نه خاص نو نه لا خبره دا چې دا غلطه خبره ده بلکې خبره ده چې معتزله څه صحیح کړي استرکه کاته ته بند د پره جواب چې تو دا د خبره شته پداشي د افعال اختیار خالق بي لي خو بندا ته د قدرت ورکول دې دې چا بي چې بندا چې دا قادر هو ګرځد پدې په مضاف شي خو خالق تیار بندا ته به د قدرت تو تو ټیک بیا شاو ور نو په حقیقت شي دا بیا هم نو څنډه فلم آل. او او دي سيګريټ شي استارکيتي چې واده عادي گیا نيبراس पदार्थ کړه یاش نيبراس पदार्थ کړه یاش چې دا غلطه خبره ده دا جی سي دي ال اس استارکنه صحیح کی سمجھ گئے باستاني بیا یور په تیرشه دا بیا به تیر آ شام ته وایې شي الحمدلله حمد کو دی الله سپات کو حمد نورز دولت الحمد لله شيخ اختصاص <تصفيق> تراوضي بنكي بروفيسور گديش استحقيكي ليش شكرا نودولت مع مستر كارتر بروفيسور اختصاص استحقيكا الحمد لله الحمد شاء الله في الامور الغليله انه الافلام لغائيه اصلاحي او د کلمه او په استلاخ کلمه ته حل بیا کلمه دغه کلمه دبر کلمه او دا په پپر نشي په لام اسميو حرفي اسمي په چاره کې د اسمي لري د کلمه په معنی په الله دی او الله او الله دی الله تي موصولات کی موصولات کس نه چالي اسمي سمجھ گئے او ایبل د لام حرفي اچې غير زاید مفاهیم کومه کوښښه دیاله فلم خرفي په خپل مشبلک زائد وګرځي زائد زائد عادي چې د سکو سره څه نقصان نه جوړي او غیر زائد عادي نو سکو سره یې څه څه نه جوړي اجازه اسلام دوته زائد شبه زائد غير زائد په خپل مشبهه د جی سي اس ترکیه دي خارج یاد دي جی سي پهش صرف ماهیت اشراي لخاص دي افرااد القرون وباذن پشه نوي الکر رجل خير چول افرادتا نیک درازا په اشراعی لکا ان الانسان حکم باتو الافراد آلی خارجی محوظ فردتا اشراعی چا متقالیم و مخاطبتا مانیمی مخارج لکا فعصا فرعون الرسول فرعون دی اگی رسول الرسول دی رسولنا نفرمائی لارچتا د جویر ترسول مسار سلام و متقالیم مخاطبتا مانید دیگر نا نا دیگر نا دیگر نا دیگر ادار اگر د آده زینه دیجی متاکارم پرزین پر خارشی چه تا معلی من نگی لکا این یا خافو این یاکولا ازد دخل لگو و بلانه و ادنس کبل لگو دی ازد دلو یاکوب الاسم پرزین شیف کبل لگو دی سمجھ گئی شا عدولتا دالی فلام پر الحمد و شیف اسمی خوندی ذکر جی خمد خوندی اسم مصدر دائی شاق خرفی بلی زاید دی که زاید نشی که درائی ذکر چې کلر هیڅ څنڅه نقصان رځي کنه کارته موقږداځي موقږدا خو یمار یو نه کرا غیر زائل غیر زائل په خپل بیا په قسمه وی سالور جی سي اس سره دې اغه زهنیه د کچا بیا په یا خاص حمد چا حمد کیندای اق محمد دا چې الله <سؤال> د خپل <سؤال> ځن پخپله څکړی دی حمد کنا ویل <سؤال> که په خالي <سؤال> شړونی ته عمر السلام جلا اوخ سره نن ته کماس نه تا یا لذه تواغه صفات نشکبای کی کوم چې مدینه ته خپل ځن پخپله څړی په هماره بیزه کنا نه حمد کین حمد مخره معوذ او کلیفرام جی سی کې به قضیه ترقیه ځکه په ماهیت حمد حکم ولګی په حقیقت حکم ولګی د افرااد نه ولګی <تصفيق> محيطة حكم ولو قال إنسان ونور يأ, يا الحيوان وجنس درس كذية تبعياد تب أفراد حكم ولو قال إنسان أفراد سدي آنو عنا دي آمهية يسدي مخبرة بي قال ما يا قذية تقيا قد قال فلانك تكي استغراكي شل أفراد مده مخصورة قرار مخصورة مجبا پریشکنا لك كل انسان حيوان نکول هر هر فرد انسان څه دی حيوان او کلیفرا ماده خلیجې دی یو خاص فرد یو فرد د خدمت بندې په خاص فرد د خدمت بندې زوړګم د کلیه شخصي شخصي څه معنی ده دغه خلک چې د علم جن سي دي چپ مذهب دي معتزله یوته الله استعاره ویرل نسخه کې چې موږ واجا درو چې دې دې اي چې خالق افعال اختیاریا بندا پلالای او ک탈فلامس راکی کې به خپل افراط ته پالا پر خاص کړل زه راځم چې ځنه دا شتا چې الله تعالی دې ثابت لکادي چې سره او که دخمه دخمه صد اف په دبر خاص افعال کنده زبه راځو جناله فلمس خو سہی خبر دا دا دل نه ده خبر دا تاسو کې شي به خپل فرام جې سيده نشي سہی یا ځکه چېز به به غانه نه موجودی شي کلی په به غیر به افراد نه موجودی شي خبره به کړان جو همخه جزیت په زموږه موجودی شي په زموندې انسان ژي د خرشې وي خدا انسان انسان ميند انسان ما هي تنصر خپل موجود, موجود. <وفده> انشی ده چې کی موجود افراده به نه کنه د کني شي مې دا فرده چا بل د حمد بل افراده فرت د مودې عبد الله صفات او دا فرق وراته انده سره دغه بده برخواسته نو په دغه زمریږي کې ما دا توغه دبا لپاره کړو ځکه په خبره کې لپاره برخه ځو موجود نو صحیح خبره دادو چې معتزله مزامو د استر کی صحیح او واځه دادو چې معتزله ټیټه خالق دې ده بنده مینه دې خپل لپاره اختیاره هو دې بندا ته په دې فلې ته یې باندې توفيق ور کول قدرت ور کول دات سي دغه کعې چې دا شاور علال کړه نو په حقیقت شد احمد ګید چا باسته نې و زه